Та це ж мої звичайні виплати за предмети, куплені у вас, і на кожен з них у мене є квитанція про отримання вами чека. Як же могло статися, що чеки були використані так, як ви кажете? Місіс Дікінсон виступала вперед і попросила чоловіка пояснити, що відбувається. Я нічого не розумів в справах сказала вона. А мені так цікаво. Справа ось у чому, відповів чоловік. Ці люди кажуть, ніби яка жінка, яка назвалася твоїм ім'ям, платила їм чеками на моє ім'я. Чеки були знайдені, і я визнаю, що сам їх виписав. Але тут є одна складність. Я виписував ці чеки, щоб заплатити їх фірмі. Наприклад, 18 липня я купив у них в магазині годинник, обсипаний діамантами. Наступного дня я надіслав їм чек. Годинник коштував 600 доларів. Вони надіслали мені квитанцію про отримання чека. Чек був прийнятий і відправлений до банку. На цьому шлях чека закінчився – Ніхто не міг би отримати його з банку і скористатися ним, як це зробила та жінка. «Зачекайте», – сказав Річард Стіл, який вже давно хотів щось сказати. «Прошу вибачення, містере Дікінсон, але я мушу вас поправити. Ви не платили нам чеками з середини травня». «Що?» – вигукнув Дікінсон. «Це абсолютно точно», – сказав Річард. «Я звертав на це увагу. Ви платили за рахунком готівкою за кожну покупку». «І ви можете це довести?» – вигукнув Дікінсон у крайньому здивуванні. «Звичайно. Яким чином ви отримували від мене гроші?» – їх переносив посильний. Один раз це було дійсно так, сказав Ферріс. Я був присутній при цьому. Дікінсон подзвонив, увійшов посильний. Дікінсон подзвонив ще раз і увійшов інший посильний. Це був один з них? запитав він. І Річард і Ферріс коротко сказали ні. У мене не було і немає інших посильних, сказав Дікінсон, відпускаючи їх. «Ну що ж, спосіб, яким було скоєно шахрайство, тепер стає зрозумілим», – сказав Нік. «Чеки були перехоплені. Яким чином ви їх надсилали?» «Поштою. Хто займається вашою поштою?» «Моя друкарка, міс Адамс. Це темноволоса жінка, схожа на іспанку, з блискучими чорними очима і смаглявою шкірою». Вигукнув Ферріс, підхоплюючись на ноги. «Ну так», – затинаючись, промовив Дікінсон. «Під такий опис вона, здається, підходить. І що ж?» «Як це що?» – закричав Ферріс. «Та це та сама жінка. Ой що! Тепер мені все зрозуміло». Вона розробила свій план, коли ви одружилися. Вона вкрала чек, зробивши вигляд, що надіслала його поштою. А потім їй вдалося зібрати необхідну суму готівкою, і вона заплатила нам. А на чек, який вкрала, вона купила коштовності і продала їх за досить велику суму, щоб оплатити наступний чек. І так далі. Все було ясно, як божий день. Її потрібно негайно заарештувати. Дікінсон, потемішив із злості, подзвонив. Увійшов один з посильних. Надішліть нам міс Адамс», – сказав Дікінсон. «Вона вийшла, сер», – сказав посильний. «Давно? Півхвилини тому». «За нею», – закричав Феріс, кинувшись до дверей з несподіваною для своїх габаритів швидкістю. Обидва стіли пішли за ним». Нік з містером і місіс Дікінсон замикали процесію, попереду якої щодуху мчав посильний. Він до нестями був радий прислужитися. Феріс слідував за ним по п'ятах. Нік спробував зупинити цю божевільну гонитву, але інші були глухі до його криків. Вони втекли вниз по сходах. Чекати ліфта у них не вистачило терпіння. «Ось вона!» – закричав посильний, вибравшись на вулицю. Він показав на фігуру друкарки, що віддалялася. З якимось риком Феріс знову привів своє потужне тіло в рух. Він навіть перегнав посильного. Решта бігли за ним як могли. Феріс наздогнав дівчину і грубо схопив її. Злякано скрикнувши, вона повернулася до нього – Ферріс стукнув себе по лобі Товстою спітнілою рукою Десять тисяч чортів Вигукнув він Задихаючись після бігу І це не вона Як зазвичай в Нью-Йорку Навколо них Миттєво зібрався натовп. Дорної сцени погоні Було цілком достатньо Щоб люди зупинилися Подивитися на них Міс Адамс опинилася в дуже незручному становищі. Дікінсону і Ніку було щиро шкода її. Дікінсон так розлютився на Феріса, що ледве стримував себе. «Послухайно, Товстун!» – сказав він Ферісу на вухо. «Чи не досить виставляти нас усіх на посміховисько? Злізь краще з кози й віддай вішки містеру Картеру». «Якщо він ще згоден мати з тобою справу». «Я візьмуся за цю справу», – спокійно сказав Нік. «Але тільки за умови, яку ви самі щойно назвали. Я сам повинен вести розслідування». Ні Ферріс, ні обидва стіли нічого не могли заперечити. «Міс Адамс», – сказав Нік. «Я сподіваюся, ви пробачите нас за неприємності, які ми вам заподіяли». Чи не зіпсували ми вам апетит? Ви ж ішли на обід? Так, сер, але мені хотілося б знати, вам все пояснять, коли ви повернетеся в контору. Детектив підняв капелюх, і дівчина, повернувшись, пішла. А тепер, шановні ферісі стіл, я попрошу вас повернутися до себе в магазин і почекати на мене. «Я приєднаюся до вас о п'ятій годині вечора». «Але», – почав Феріс, – «я проведу розслідування тільки за цієї умови». Феріс подивився на свого партнера і той кивнув на знак згоди. «Втім, мені здається, – сказав Річер Стіл, – що ми забули одну важливу річ – Хоча міс Адамс, звичайно ж, не та жінка, яка приходила до нас у магазин, але вона могла брати участь у змові, вона могла передавати чеки своїй спільниці. «Дякую», – сказав Нік, – «я подумаю про це. До побачення». Ювеліри пішли, а Нік повернувся з Дікінсонами в їхній магазин рідкісних речей. Подружжя засипала його питаннями але він не сказав їм нічого певного. Я ще не готовий до відповіді. Я скажу все в той самий час, який я назвав, о п'ятій вечора. І якщо вам дійсно цікаво, переходьте в магазин Ферріса і Стіла до цього часу. Чи потрібно говорити, що Дікінсони були на місці в зазначений час? Вони навіть переїхали трохи раніше нік як завжди прибув вчасно може нам пройти в службове приміщення запропонував стіл там ніхто нам не завадить вони стояли біля дверей перед головним прилавком з діамантами те що я можу сказати я можу сказати і тут відповів нік це не так вже й багато Теоретично, ми правильно зрозуміли цей злочин. Чеки були перехоплені, а потім передні жінці, яка грала роль місіс Дікінсон. Зрозуміло, хлопчик, який приносив гроші, працював на шахраїв. Отримавши квитанції чеків, він відправляв їх поштою містеру Дікінсону в конвертах фірми «Ферріс» і «Стіл». Ось і все – Решту деталей я розповім пізніше, через кілька хвилин. Що стосується жінки, то ви дали мені дуже точний її опис. Якщо вірити вашим словам, вона повинна бути дуже схожа на цю даму. Він показав на красиву і багато одягнену жінку, яка входила в магазин. У неї були блискучі чорні очі, смагляве овальне обличчя, Характерна для іспанок. «Боже мій!» – вигукнув Феріс приглушеним голосом. Бо рука Ніка лягла йому на плече. «Це та сама жінка!» «Я так і думав», – сказав детектив. «Давайте подивимося, що вона буде робити». Посміхаючись, вона підійшла до прилавка і вічливо привіталася з Ферісом. Вона ковзнула поглядом по містеру і місіс Дікінсон. Було ясно, що вона їх не знає. «Отже, сер, – сказала вона Ферісу, – чи є у вас сьогодні щось гарненьке? Я запроторю тебе до в'язниці, зглодійко, – вигукнув Феріс. Жінка смертельно зблідла. Страшним зусиллям волі вона опанувала себе, – і зажадала пояснити причину подібних образ. У кількох словах їй все пояснили, і вона мала нещастя познайомитися зі своїм чоловіком, містером Дікінсоном. Потім її якнайшвидше і без зайвого галасу відправили службове приміщення, і там зажадали від неї пояснень. Вона відмовлялася говорити. «Свертайтеся до мого адвоката», – сказала вона. «Він зніме з мене це ганебне звинувачення». Звичайно, це був блеф. Жінка знала, що й не викрутитися. Але вона вирішила випробувати одну хитрість. Вона заперечувала, що називала себе місіс Дікінсон, і сказала, що мова йде тільки про невелику помилку». «Покличте нашого охоронця і Річарда», – сказав Стіл. «Вони обої її знають». Охоронець прийшов, але Річарда не було. Виявилося, що молодий чоловік пішов з магазину. «Це я все влаштував», – сказав Нік. «Я знаю, куди і чому він пішов, містер Стіл і містер Ферріс. Якщо ви підете за мною, ми приєднаємося до Річарда» і ви все дізнаєтеся до кінця. Жінку залишили під опікою поліцейського, а Ферріс і Стіл пішли за Ніком. Вони сіли в екіпаж і швидко поїхали в центр міста. Відразу ж за Медісон-сквер вони звернули з Бродвею на схід. Екіпаж зупинився біля красивого великого будинку, і вони вийшли. За знаком Ніка, Молодий чоловік спустився зі сходів біля входу в будинок і підійшов до них. «Містер Стіл приїхав?» – запитав Нік. «Так», – відповів той, – «він у себе». «Це один з моїх помічників», – сказав детектив. «Друзі називають його Петсі. Він поїхав сюди за Річардом, щоб допомогти в розслідуванні». «Ви могли б сказати мені про це?» – поробурмотів Стіл. Після того, як всі піднялися на третій поверх, Нік відкрив двері квартири. Вони увійшли в передпокій, а потім до Будуару. У дальньому кінці кімнати перед зеркалом стояв чоловік із сивим волоссям. Він натягував величезну фальшиву бороду, також зовсім сиву. Коли він обернувся на звук кроків, всі впізнали обличчя Річарда Стіла. У нього вирвався залісний вигук і в руках в одну мить опинився револьвер. Але Нік встиг кинутися вперед і вирвати у молодого стіла зброю. Потім детектив надів на нього наручники, після чого відкрив сумку, що стояла на туалетному столику, і витягнув звідти майже всі вкрадені коштовності, включаючи і те саме намисто, Яке нібито коштувало 40 тисяч Річарде, видихнув його дядько Як це розуміти? Дуже просто, сказав молодий чоловік І на його білих губах заграла посмішка Це результат моєї бідності і вашого багатства В мені тече ваша кров, витримали мене в злиднях «Ви змушували мене багато працювати, але мало платили. І ось результат вашої підприємливості. Я злодій, ваше ім'я знеславлено. Мені більше нічого сказати». «Це квартира тієї жінки», – пояснив Нік. «Як бачите, таким жінкам потрібні гроші. І, на жаль, знаходяться люди, готові красти заради так званого кохання». «Але як же ви вистажили її?» – вигукнув Ферріс з подивом. «Я нічого не розумію, містере Картер». «Ну, це досить просто. Злочин явно скоїв хтось із своїх. Нахабство, з яким були викрадені коштовності, доводило, що жінка знала про ваше прагнення уникнути її арешту і скандалу». Очевидно, це була остання ставка в їхній грі. Відчайдушна ставка. Коли ж все виплило назовні, залишалося тільки розібратися з чеками. Все однозначно вказувало на вашого касира, на річарда. Ні у містера Дікінсона, ні у вас в магазині, ніхто більше не мав необхідної інформації. До того ж, Річарду було легко вилучити чеки. Він мав право відкривати пошту фірми. Після цього достатньо було вистежити жінку. Я зробив це за допомогою хлопчика посильного, який, як ви пам'ятаєте, приносив гроші. Я потайки навідався сьогодні до вас у магазин і поцікавився зовнішністю цього хлопчика – Виявилося, опис повністю збігається з описом хлопчика, звільненого нещодавно однією з місцевих контор за підозрю в нечесності. Я дізнався, що це і є той самий хлопчик. Він служив у найближчій конторі і іноді виконував ваші доручення. Ось тоді Річард і познайомився з ним. Отже, я знайшов хлопчика... І витягнув з нього потрібну інформацію. Він зізнався, що передавав записки від Річарда цій жінці на ім'я Фані Легран. Я змусив його віднести записку від імені Річарда, попросивши з'явитися в магазин о 5 годині в наряді місіс Дікінсон. Вона так і зробила. Зрозуміло, коли Річард побачив, що сталося. У нього вже не залишалося іншого виходу, крім втечі. Я знав, що він прийде сюди забрати діаманти. Мій молодий друг Пеці, пішов за ним, і ось ми тут. А тепер, містер стіл, що будемо робити з ним? До суду його, сказав зморщений старий, стиснувши губи. Я не шкодую злодіїв. Як і я, сказав Нік. Це нагадало мені містера Ферріс. То скільки ж коштувало це діамантове намисто? Ферріс спочатку примружився одним оком, а потім і другим. З огляду на обставини, сказав він, ми можемо продати його вам за 29 тисяч доларів. Воно коштує цих грошей, відповів детектив. Але мені не потрібне намисто за такі гроші». Я віддаю перевагу гонорару готівкою. Кінець оповідання читав Аркадій Левицький.